Kapitola 27. Výjimovo setkání s hanumánem. Pándovci zůstali v Badarykášromu šest dní a šest nocí. Sedmého dne se zvedl severovýchodní vítr a přinesl jeden nebeský lotos, který dopadl na zem přímo k nohám draupady. Princezna úžasle hleděla na zlatý květ s tisícem okvětních lístků. Vůně lotosu potěšila její mysl a učaroval jí svou krásou. Nikdy nic podobného neviděla. Ukázala ho Bímovi. Pohleď na tento květ o bojovníku mocných paží. Viděl jsi někdy něco tak krásného? Těší mé srdce a přeji si ho věnovat Šterovi. Zjisti prosím, odkud se vzal a přines další. Abychom je mohli vzít sebou do naší poutemny v Kámiace. Drehopadý se na Býmu podívala svými tmavými očima z pozadlouhých prohnutých řas. Bhima na sobě pocítil její pohled a přijal to jako příkaz. Měl ohromnou radost, že ji může nějak potěšit. Za poslední roky si tolik vytrpěla. Jemná princezna nebyla zvyklá na život v lese a ještě stále ji trápily urážky, kterým byla vystavena v hasty náporu. Nyní kvůli Aržunově nepřítomnosti trpěla ještě více. Vždy ho totiž měla ze všech pádovců nejraději. Býma řekl, Spolehni se, o požehnaná ženo, uvidíš mě vracet se s náručí plnou těchto zlatých květů. Býma se otočil proti větru a začal šplhat nahoru. Šel rychle a připomínal rozuřeného slona, prodírajícího se lesem. Když uháněl vpřed, smyslí upřenou jen nadraupadí, všechna stvoření se ze strachu dávala na útěk. Oblast, kterou Bíma procházel, byla stále krásnější. Nejenže stromy tam byly v plném květu, ale skály tvořil černý kámen s vrostlými drahokami. Býmovi se zdálo, jako by v podobě této hory zvedala bohyně země v svoji paži ozdobenou třpitivými šperky. Na těle ucítil chladivý vánek a tomu dodalo sil. Všude kolem viděl desítky gandarvů a sidhů, jak na horských svazích dovádějí se svými družkami. Krásné nebeské dívky otáčely hlavy, aby se podívali na pádova syna, jenž spěchal kolem. Býma běžel po úbočí hory a hledal lotosy všude, ale nenacházeli je. Stoupal stále výš a křičel přitom radostí nad svou silou a mocí. Když zvířata v dálce zaslechla ten hrozivý hluk, dostala strach. Horští tygři opouštěli svá doupata a pobíhali kolem. Někteří se snažili by napadnout, ale on je v běhu odrážel stranou. Do výšky zvedal slony a házel je na jiné a tak si razil cestu vpřed. Potom se dostal do banánovníkového lesa. Vtrhl do něho plnou silou a když rukama a stehny narazil do několika vysokých stromů, porazil je. Jeho řev nyní splýval s vyděšenými z lesních zvířat. Rámus, který způsobil, bylo slyšet na kilometry daleko. Najednou si Bhyma všiml vodních ptáků, kteří nedaleko vzlétli vyplašení hlukem. Uvědomil si, že někde nablízko musí být voda, a na ní růst lotosy. Vydal se směrem k ptákům a brzy spatřil nádherné jezero. Sešel k vodě, kterou zdobili nesčetné lotosy a lekníny. Ponořil se do ní a dováděl jako šílený slon. Osvěžený a posílený se vynořil a hrozivě zatroubil na svou lasturu. Když si však lotosy prohlédl zblízka, Uvědomil si, že to nejsou ty, po kterých touží draupadý. Opět tedy vyrazil horským úbočím z hůru po cestě vedoucí od jezera. Pak přímo před sebou zasechl hlasitý zvuk. Z jeho ozvěny, která se rozléhala po celé hoře, se až býmovi zježily vlasy. Hnal se vpřed, aby zjistil, co mohlo tento zvuk způsobit, a přes cestu uviděl ležet obrovského opičáka, který šlehal dlouhým ocasem o zem, až se celá třásla. Opičák zářil a připomínal planoucí měděný kopec. Měl široká ramena a útlý pas. Jeho tvář zářila jako měsíc v úplňku a Bhima si všiml, že za tenkým skrývá řadu ostrých, jako perly bílých zubů. Když Býma viděl, že mu stojí v cestě jako nějaký kopec, zařval na něj. Na opičáka to však očividně nezapůsobilo. Pomalu otevřel narudlé oči a líně se podíval na Býmu. Proč jsi mě vzbudil? Jsem nemocný a zasloužím si, abys byl ke mně laskavý. Jako člověk by směl znát zásady zbožnosti a prokazovat laskavost všem nižším tvorům. O hrdino, zdá se, že je ti cnost cizí, protože se spřihnal jako smršť a cestou zabil tolik zvířat. Kdo jsi? Kam jdeš? Nevíš, že dá jít nemůžeš? Tato cesta vede na nebesa a lidé tu jít nemohou. Do nebeských oblastí mohou vejít jen ti kteří uspěli v Askezi. Zanech proto svého hledání a vrať se. Nebo si tu nejprve chvíli odpočeň a občerství se sladkým ovocem a chladnou vodou. O nejpřednější z lidí, nesnaž se vynutit si cestu dál a tak zbytečně zemřít. Překvapený býma zdvořile odpověděl. Kdo jsi o úcty hodný? A proč máš podobu opice? Já pocházím z královského rodu, jsem potomkem Kuru a syn krále Pándua. Narodil jsem se v dynastii měsíce ze spojení Kuntý a Vájua. Jmenuji se Býma. Já jsem jen obyčejná opice. Projít ti však nedovolím. Teď se vrať. Nevydávej se zkáze vstříc. Býma cítil, jak kypí píhně. Kdo je ten opičák? O opice, nežádám tě osvolení, ani mě nezajímají tvoje úvahy o mé zkáze. Uhni mi z cesty, nechtěj se mi dostat do rukou. Opičák stále stejně líným hlasem řekl. Jsem nemocný a nemohu se ani pohnout. Jestli musíš projít, tak mě překroč. Píma zavrtěl hlavou. Jak tě mohu překročit? Když vím, že všudy přítomná na duše, pán všech, sídlí i ve tvém srdci, tak jako v srdcích všech živých bytostí. Nemohu ho znevážit. Píma se podíval na opici blíže a vzpomněl si na Hanumána, o daného služebníka pána Rámy. Mohl by to být on? Ale ten žil již v dávno uplynulém věku. Jak by mohl být ještě naživu? To by znamenalo, že teď mu je téměř milion let. Ne, to není možné. Pýma pokračoval. Kdybych si nebyl vědom na duše ve tvém srdci, tak bych tebe i celou tuto horu přeskočil, tak jako Hanumán přeskočil oceán. Opičák se obrátil k Býmovi a otevřel oči do kořán. Kdo je ten Hanuman, který přeskočil oceán? Jestli o něm něco víš, tak mi to pověz. Byl to můj bratr. Počal ho bůh větru a byl obdařen inteligencí a silou. Byl nejlepší ze všech opic a je oslavován v rámajáně. Kvůli manželce rámy, sítě, skočil do dálky sto jodžanů přes moře na lánku. Vyrovnám se mu s silou a hrdinstvím. A proto tě dokáže strestat. Vstaň o opice a ustup mi z cesty. Jinak tě pošlu do síla Jamaráži. Opičák zachoval klid. Zestárl jsem a nemohu se pohnout. Prosím, odsuň můj ocas a projdi. Pýma k němu přikročil. To jistě není hanumán, neboť jeho síla byla bez hranic. Tenhle opičák je pouze nějaká drzá a slabá bytost, která si zaslouží potrestat za to, že mu překáží v cestě a odmítá uhnout. Možná to je dokonce nějaký převlečený rákšasa, který čeká na svou příležitost k útoku. Píma se rozhodl chytit ho za ocas a točit s ním dokola, dokud nezemře. Sklonil se ale Dabilého popadl levičkou za osaz. Ke svému překvapení ale zjistil, že jim nedokáže pohnout. Sevřel tedy ocas pevně oběma rukama a silně zatáhl, ale přesto jim ani nehnul. Vynaložil veškerou svoji sílu. Tvář se mu skřivila, silně se potil a koulel očima. Navzdory svému úsilí ho však odsunout nedokázal. Pán dův syn si uvědomil, že tohle není obyčejná opice a dokonce ani démon, jak původně předpokládal. Zahanbeně se poklonil, postavil se před toho tvora se sepjatýma rukama a řekl. Promiň mi má hrubá slova, Si sidha, Gandarva či Bůh, jsem zvědavý. Kdo se skrývá v této opičí podobě? Hledám u tebe útočiště a ptám se tě jako žák. Není-li to tajemství, řekni mi to, prosím. Opičák se posadil. O podrobiteli nepřátel, když tě to zajímá, řeknu ti to. Věz, že jsem synem života ve smíru, Vájua, a narodil jsem se z Luna Kéšary. Jsem Hanumán o kterém si předtím mluvil. Hanumán mu stručně vyložil slavnou historii ráma Jány, kterou pádův syn již dobře znal, ale přesto si ji znovu s úžasem vyslechl. Když Hanumán domluvil, z bímových očí vytryskly slzy a padl na zem, aby se poklonil. Když opět vstal, radostně ke králi opět promluvil. Nikdo není šťastnější než já, neboť jsem potkal svého slavného a mocného bratra. O, vznešený, mám jen jednu jedinou touhu. Prosím, ukaž mi tu podobu, ve které si přeskočil oceán. Potom zcela uvěřím tvým slovům. Hanumán odpověděl. Tu podobu nemůže spatřit nikdo, ani ty. Když jsem přeskočil oceán, byla úplně jiná situace než teď. Byl jiný věk a vše bylo větší. Teď se blíží začátek Kali Yugi a všechny věci se zmenšily. Již nemohu projevit onu obrovskou podobu, protože každá bytost se musí podrobit diktátu času. Ani já nejsem výjimkou, proto mě prosím nežádej, abych ji projevil. Když by jíma slyšel Hanumána mluvit, probudila se v něm zvědavost. Chtěl se dozvědět o svém prastarém bratrovi více. Prosím, řekni mi, o Hanumáne, jaké jsou způsoby a zvyky v každém věku. Žiješ přece již téměř od prvního věku. Jak se lidé v každé zjuk věnovali zbožnosti, ekonomickému rozvoji, požitku a osvobození. Hanumán začal sat jajubou. Tehdy byla každá živá bytost seberalizovaná a odaná službě nejvyššímu pánu. Počátkem každého dalšího věku ale vše slábne a upadá. Cnost, která se v prvním věku projevovala v plné míře, se v každém následujícím zmenšila o čtvrtinu. Nyní, vysvětlil Hanumán, se cnost a zbožnost ze tří čtvrtin vytratili a dokonce Kali Yugi zmizí docela. Na závěr řekl. Jak plynou věky a cnosti, postihuje úpadek i povahu a schopnosti lidí. Vše se stává nepříznivým. Dokonce i vykonávání zbožných činností v tomto posledním věku Přináší opačné výsledky. Jak bych tedy mohl ukázat podobu, v níž jsem přeskočil velký oceán? A i kdybych mohl, proč by měl moudrý člověk jako ty žádat o to, aby spatřil něco tak zbytečného? Píma však trval na svém. Cítil, že navzdory svému zdráhání Může Hanumán svou nejmocnější podobu projevit? Pán Dův syn si velmi přál jí vidět a prohlásil, že neodejde, dokud nebude jeho zvědavost ukojena. Opičí král tedy nakonec povolil. Řekl Býmovi, ať odstoupí, a potom vstal a svoje tělo zvětšil do obrovitánských rozměrů. Zastínil všechny světové strany a tyčil se nad bhýmou jako druhá hora Vindia. Hlasem, který duněl lesem, promluvil k úžaslému pándovu synovi. O Bhímo, do této míry si schopen spatřit moji podobu. Mohl bych se však zvětšovat neomezeně. Moje velikost a síla vzrůstají úměrně síle mých nepřátel. Rámovi odaní služebníci Nemohou být nikdy přemoženi žádným nepřítelem. Pima cítil, že se mu zježily vlasy. Padl na kolena a řekl. Ó pane, ó na mocný, pohled na tebe mě uspokojil. Připomínáš horu Majinaka. Když jsi schopen projevit takovou sílu, proč se musel ráma v boji zrávanou tolik namáhat? Proč musel s o ní mrák časou bojovat, když jsi mu stál po boku? Zdá se mi, že jsi mohl během okamžiku sám rozdrtit lanku se všemi jejími bojovníky, slony i kočáry. Hanumán se zmenšil do své obvyklé podoby a slavnostně odpověděl. O mocný potomku Bháraty, je to přesně tak, jak říkáš. Ten darebá krávana pro mě nebyl žádným soupeřem, ale kdybych ho zabil, zastínilo by to slávu Dašaratova syna. Tím, že zabil krále démonů a zachránil sítu, si můj pán Ráma získal mezi lidmi slávu. Hanumán potom Pímovi vyřekl ať se vrátí ke svým bratrům. Pýma ale vysvětlil, že nejprve musí najít lotosy s tisíci okvětními lístky a Hanumán mu ukázal cestu do lesa, kde rostou. To je cesta do lesa Saugandika, kde uvidíš kuvérovi zahrady hlídané jakši a rákšasy. Tam ve velkém jezeři najdeš květy, které pro svoji manželku hledáš. Hanumán přistoupil k Bímovi a srdečně ho objal. Krátce ho poučil o státnické vědě a potom řekl. Obhýmo, tím, že jsem se opět setkal s člověkem, jsem v mysli pocítil přítomnost svého pána Rámy, který je vtělením višnula a planoucím sluncem pro lotos, sítu a pro temnotu jménem Rávana. Proto ti chci požehnat. Požádej mě o cokoliv. Přeješli si Půjdu do hasty náporu a zabij bezvýznamné dritaráštrovi syny a jejich město rozdrtím na prach. Nebo mohu svázat Durjodanu a přivéz ho sem. Řekni mi, co pro tebe mohu udělat. Býma odpověděl, že si je jistý úspěchem, pokud ho jen Hanumán podpoří a požehná mu. I pouhá jeho přítomnost na bojišti by zaručovala vítězství. Hanumán odpověděl. Až se budeš hnát do boje a řvát přitom jako lev, posílím tvůj řev svým. Budu na vlajce Ardžunova vozu a svým strašlivým řevem ochromím srdce vašich nepřátel strachem. Hanumán ještě jednou objel svého bratra a řekl mu. A se vydá do sougandiky. Když si všiml záblesku v bímových divokých očích, vzal býmu chystejícího se k odchodu za ruce a řekl Neber si květiny násilím, dítě. Nebešťané by měli být vždy ctěni. Tak ti udělí svá požehnání. Jako kšatria bys měl pokorně konat svoji povinnost, chránit ostatní živé bytosti, a krotit své vášně. Jdi v pokoji, loučím se s tebou. Hanumán zmizel a Bhima vyrazil směrem k Saugandice. Při chůzi přemítal o Hanumánovi majestátní podobě, kterou mu ukázal. Kdo na nebi či na zemi by si dokázal představit takový pohled? Bhima si také připomněl Rámovu slávu a velkou bitvu, kterou s Hanumánovou pomocí vybojoval kvůli sítě. Zabili miliony rákšasů a Bhima věděl, že podobný boj čeká i pán důvce. A opět se ho zúčastní všemocný pán, původní svrchovaná osoba. Potom bude svět zbaven nežádoucích živlů. Duryodana a jeho bratři nejsou o nic lepší než hříšní časové, které Krishna jako pán Ráma zabil. Jak by tedy mohli vládnout světu? Pán si dozajistá přeje jejich záhubu. Brezi se Býmova mysl opět vrátila ke krajině, ve které se pohyboval. Znovu se pohyboval obrovskou rychlostí. Ale neošla mu krása okolních lesů, hájů, sadů, jezer a řek. Chladný vánek stále nesl tu omamnou vůni kvetoucích stromů. Stáda divokých slonů se potulovala kolem, jako z hluky mraku, a tu a tam viděl buvoli, medvědy, levharty a jeleny. Býma pospíchal dál. Brzy popolední konečně dorazil do oblasti Saugandiky a tam spatřil jezero plné svěžích, zlatých lotosů, přesně takových jako ten, který vítr přinesl k draupaděným nohám. Po hladině pluli labutě s dalšími vodními ptáky a sladce zpívali. Jezero napájely horské bystřiny, které do něj dopadaly v malých, sluncem prozářených vodopádech. Klenba zelených a zlatavých korun stromů, něžně se pohupujících ve vánku, poskytovala stín podél písčitých břehů. Tu a tam ležely hromady drahokamů. Vedle lotosů s tisícem okvětních lístků tu rostly další okouzlující tmavě modré květiny se stonky z drahokamů Vajdúria. Jejich krása si podmanila býmovu mysl. v příchod však neunikl tisícům strážných jakšů a rákšasů, které tu kuvéra nechal hlídat své jezero. Přiblížili se k němu a jejich vůdce zvolal. Kdo jsi zářivý? Proč jsem přišel, oblečený v jelení kůži, a přesto ozbrojený. Jsme kroda Vašové, strážci tohoto jezera. Já jsem Býma, pánův syn. Přišel jsem se svým starším bratrem Darmarádžou do Badarykášremu. Je tam i moje drahá manželka Draupadý. Vítr ji přivál zdejší nádherný lotos a ona mě požádala, abych jí přinesl ještě nějaký další. O vlácové noci! Přicházím tedy, abych uspokojil tuto ženu dokonalých rysů, neboť její přání je mi vždy rozkazem. Hrákča se položil svůj oštěp na zem a odpověděl. O nejpřednější z lidí! Zde je kuvérovo oblíbené místo radovánek. Lidé se tady nemohou bavit a nemohou si odtud ani odnášet květiny a ovoce. Přístup se mají pouze nebešťané. Pokud se o to pokusí někdo jiný a zneváží tak pána bohatství, zaručeně to nepřežije. Jelikož si přeješ odnést lotosy patřící kuvérovi bez jeho svolení, jak můžeš tvrdit, že jsi v bratr? Nedopouštěj se bezbožného činu. Nejprve se dovol kuvéry a potom můžeš vstoupit do jezera. Býma výstraze nevěnoval pozornost. Rákša si nebral příliš vážně a docela určitě si od nich nenechá nařizovat, co má dělat. Zcela zapomněl na Hanumánovo varování, položil ruku na svůj kyj a zahřímal. O, Rákšasové, proslulého kuvéru tady nevidím a i kdyby tu byl, v žádném případě bych se ho o tyto květiny neprosil. Žebrání nepatří mezi povinnosti k šatří. Buď jak, buď toto jezero vzniklo v tomto předhůří a patří všem. Kuvéra jezero ani lotosy nestvořil. Proč bych se ho tedy měl dovolovat? Když to Býma dořekl, ponořil se do jezera a začal trhat lotosy. Krohavašové k němu přišli blíž a křičeli na něho, ať toho nechá. Býma jim však nevěnoval pozornost. Pokud šlo o něho, lotosy byly majetkem jejich stvořitele, boha a ne nějakého poloboha. Býma byl přesvědčen, že na ně má stejné právo jako kuvéra. Věděl, že Draupadý je předtím, než dá někomu jinému, nejprve obětuje pánu. Když strážci viděli, že pchýma trhá květy na vzdory jejich varování, zautočili. Chyťte ho! Rosekejte ho! Svažte ho! Rákžasové vběhli do mělké vody a výma se postavil, aby jim čelil. Chopil se svého kyje, vykládaného zlatem, podobného tomu, jaký nosí jamaráč a vykřikl. Bojujte! Strážci obklopili pchýmů ze všech stran. Ten roztočil svůj kyj a začal blížitím se rákšasům uštědřovat mocné rány. Hrdiný a statečný vájův syn byl odán snosti a pravdě a žádný nepřítel ho tedy pouhou odvahou přemoci nemohl. Zabíjel krodha vaše postovkách, stovkách, těmi nejpřednějšími z nich. Mnoho z nich padlo do vody s přelámanýma rukama a nohama. Býma se proměnil v zvřící větrnou smršť. Když bojoval, časové na něho stěží dokázali pohlédnout a strachy začaly prchat na oblohu. Když býma viděl, že stráže ustupují, svěsil a pokračoval v trhání lotosů. Napil se průzračné jezerní vody, která chutnala jako nebeský nektar a vrátila mu energii a sílu. Lotosy během trhání v mysli předložil draupadý. Kroudhavašové vyděšeně utekli ke kuvérovi a řekli mu, co se stalo. Bůh se jen usmál a řekl. Nechte bímu, ať draupadý natrhá lotosu, kolik jen chce. Věděl jsem, že přijde. Stráže vyslechli slova svého pána, vrátili se k jezeru a spatřili by jimu, jak sám dovádí ve vodě a poblíž na břehu leží spousty lotosů. Z bezpečné vzdálenosti ho již jen tiše sledovali.